Дружина рідного брата, її батька. Приносила щось перекусити і час від часу що-небудь дарувала зі свого посагу. То набір мережених носовичків, то музичну скриньку з балериною, то маленькі срібні сережки. А якось, коли Фріда хворіла, Каріна принесла їй велику книгу з картинками – Книга була написана незрозумілою давньовірменською мовою, а картинки ілюстрували дивовижні історії. Там було дерево з гадюками у корінні та різнокольоровими птахами на верхівці. Там було ще одне дерево зі святими й ангелами, які сиділи в гніздах на дереві там було дерево з великою змією яка виглядала з дупла з золотою короною на голівці там була риба-кит що заколтує корабель на кормі якого роззяв в рот чоловік з божевільними очима там була церква що проросла зі скелі а навколо неї теж зі скелі проростав райський Сад. Там був Ісус Христос із золотим серцем у грудях. Там був дивовижний корабель, до якого по дошках йшли різні звірі. А на горі стояв чоловічок, дуже схожий на дядька Рафіка, і рукою показував на корабель. Там було дуже багато дивовижного і незрозумілого. «Твій тато її дуже любив», – казала Каріна, застаючи Фріду за розгляданням книги. І дівчинка уявляла свого тата таким самим химерним, як ця книга. Вона шукала його в гілках чотирнадцьких дерев і гадала – котрий він серед трьох чи то ангелів чи святих, які там сидять? Той, що читає книжку? Чи той, хто тримає золоту гілочку? Чи той, хто грає на маленькій арфі? Напевне, це той, хто читає книжку, думала вона і довго вивчала риси його обличчя. Чорне кучеряве волосся і сині-сині очі. «Яка ти схожа на свого тата!» казала тітка Каріна і гладила Фріду по голові. «Викапана варданян!» Та книга заманливо пахла старим папером і фарбою. Ірина все своє свідоме життя шукала книги з таким запахом. І так і не знайшла їх. Може, її фетишистське і дещо божевільне ставлення до паперу було породжене вічними пошуками книги, подібної до тієї, яку їй колись подарувала Каріна Варданян. «Йора, їсти хочеш?» – повернула Ірина голову до нього. І той радісно закивав. У дворі стояв жигульонок, адже кафе, куди вчора її запрошував власник, відкрити. Вона підвелася, непевно, стала на ноги, і похитуючись, як людина, що наново вчиться ходити, рушила до виходу. Проте, дійшовши до арки, Ірина зупинилася. Вона передумала. Їй не хотілося повертатися в світ Ірини. Вона ще не набулася тут, у світі Фріди. Ірина вийняла гроші, дала Юрій і сказала, «Іди, купи собі, що хочеш, а мені кави. Тільки і якусь булочку. Найкраще з повидлом». Кухонні спогади з дитинства завжди найяскравіші. Влітку починався сезон варення. Абрикосове, золоте, з ціленьких жовто-гарячих половинок мармеладинок. Зелене, зі свіжого агросу. Варення кольору червоного дерева, звареного агросу. З жовтої черешні, з горішками усередині. Приторне малинове вишнева галеретка і, звісно ж, панське варення із трояндових пелюсток. Посеред двору розкладали вогонь, ставили дві цеглини, а на них по черзі свої миски. У кожного був свій спосіб. Берта Соломонівна варила довго, аби не забурділо. І розливали його у трилітрові банки. Фріда не раз отримувала потиличники за те, що не опильнувала варення в мідному з дерев'яними ручками тазику.